האלה אל פלשתים, התיתנם בידי, ויאמר אדוני אל דוד, עלה, כי נתון אתן את הפלשתים בידיך. ויבוא דוד בבעל פרצים, ויקם שם דוד, ויאמר, פרץ אדוני את אויביי לפניי כפרץ מים, על כן קרא שם המקום ההוא, בעל פרצים.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 בראשיה בחיים אז תערץ כי אז יצא אדוני לפניך להכות במחנב פלישתים ויעש דוד כן כאשר ציווהו אדוני ויך את פלישתים מגבע עד בואכה גזר